și, în și pe pământ, mi tata, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu aducând cu mare bucurie programul l 064 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul Cuvântului Lui Dumnezeu pe care îl parcurgem împreună, iubiți ascultători, ne aduce astăzi în fața versetului 37 de la capitolul 4 al Evangheliei după Luca. Mai înainte de a procede la citirea versetului respectiv, urmat de explicațiile care l-acompaniază, vreau să vă citesc două întâmplări. Se spune că o femeie ducea lapte de vânzare unei doamne la oraș. Lăcomia o îndemna și pe ea, ca pe ceilalți vânzători să pună apă în lapte. Mai târziu, femeia aceasta însă s-a întors la Dumnezeu și mergea regulat la adunările de întâlnire cu și unde asculta vestindu-se cuvântul adevărului. Cuvântul acesta lui Dumnezeu a început să lucreze cu putere în sufletul ei. Ea a înțeles că a pune apă în laptele pe care îl vindea era un păcat și nu mai puse niciodată apă în lapte din ziua aceea. Doamnei de la oraș i se părut curios că de la o vreme laptele este mult mai gustos decât mai înainte și atunci întrebă pe lăptăreasă. Ascultă, dragă, ce s-a întâmplat? Ce ai schimbat vaca ori pășunea căci laptele este mult mai bun? Nu, doamnă, spuse ea. Nu mi s-a schimbat nici vaca, nici pășunea, ci mi s-a schimbat inima, de aceea s-a schimbat și laptele. Schimbarea inimii, iubiți ascultători, neapărat aduce o schimbare în afară. Racordarea inimii la sursa sfințeniei lui Dumnezeu, la sursa de putere a Duhului Sfânt, produce lumină care este văzută și recunoscută în jur, după cum becul electric, racordat la instalația electrică, luminează pe toți cei care vin în apropierea lui. Iată acum ce s-a întâmplat într-o mănăstire. Se spune că Sfântul Pahonie, starețul acelei mănăstiri, își puse odată călugării să facă coșuri de nuiele. Fraților, pe ziua de astăzi fiecare dintre voi să împletească un coș de nuiele, spuse Pahonie călugărilor săi. Și s-au dus frații la treburile lor. Unul dintre călugări, dorind să fie lăudat pentru hărnicia sa, împleti trei coșuri în loc de unul singur. Sosind seara, călugării s-au înfățișat starețului aducând fiecare coșul său. Acela care făcuse trei aștepta să fie lăudat, dar Pahonie, simțind diavolescul îndemn al laudei pentru care călugărul făcuse trei coșuri în loc de unul, se opri în fața lui și zise celorlalți. Vedeți, frații mei, fratele nostru căzând în ispită a lucrat toată ziua pentru diavol. Orice faptă făcută, deci, din îndemnul de a fi lăudat de oameni, este făcută în folosul diavolului. Vom auzi noi oare lucrul acesta, iubiți ascultători? Să luăm aminte că diavolul se amestecă, după cum văzurăm, chiar și într-o mănăstire. Și el se prezintă chiar și în adunările lui Dumnezeu și vine și acolo și ne ispitește ca, prin chiar lucrările sfinte, să căutăm lauda oamenilor. Oricine caută lauda oamenilor, oricine umblă după slava care îi se dă într-o biserică, după un scaun mai de cinste, după o funcție mai grozavă ca să fie în frunte, acela lucrează pentru diavol. De unde știm? Iar acela este exact Duhul Contrariu Domnului Iisus Hristos, care s-a dezbrăcat de slava Lui Cerească, s-a smerit, a venit jos aici pe pământ și a luat un chip de rob. Toți aceia care în adunările Lui Dumnezeu și în viața de toate zilele se smeresc slujind pe ceilalți, nu căutând să li se slujească, dovedesc cu adevărat că ei au Duhul Lui Hristos, care a venit ca El să slujească, nu lui să îi se slujească. Doamne, tată ceresc, ajută-ne, te rugăm ca și pe parcursul minutelor care urmează, ascultând la mesajul cuvântului tău, să descoperim tot mai mult duhul acesta de smerenie și de umilință a Domnului Cristos față de tine și față de noi oamenii, să ne lăsăm și noi umpluți de acest duh de slujire și cu bucuria cu care Domnul Cristos a venit și ne-a slujit pe noi câștigându-ne pentru tine. Să slujim și noi fraților și apropiatului nostru, pentru ca să-i putem câștiga la rândul nostru pentru tine, spre slava și laudata ta, spre bucuria și mântuirea lor, și spre bucuria noastră veșnică. Amin! Cu iubirii să pe cel dezgolit de ispită și greu să nu-l judec în cucetul meu, rostind o sentință agrăbită. Iubirea, iubirea, Să-mi umple de-a de în mine menirea. Menirea iubirii ne este arătată în mod strălucit, în dragostea Domnului Hristos, în iubirea arătată față de noi, prin aceea că El s-a dezbrăcat de Sine și a părăsit toată slava și bucuria care o avea în sânul Tatălui și de dragul meu și al tău, iubit ascultător, pentru că m-a iubit, a venit aici jos pe pământ, a luat un chip de rob și în dureri și suferințe mi-a câștigat inima pentru tatăl. Că eu sunt umplut cu adevărat de dragostea aceasta lui, la rândul meu voi trăi această viață de jertfă, la fel, prin același duh prin care s-a el, pentru binele semenilor mei și îi voi câștiga și pe ei pentru Dumnezeu. Iubiți ascultători, versetul nostru de astăzi, pe care îl vom citi pentru început, se află la Luca, la capitolul 4, versetul 37. Îl citesc. Și i s-a dus vestea în toate împrejurimile. Ne aducem aminte, este vorba de vindecarea unui îndrăcit, pe care Domnul Iisus o face în mijlocul unei mulțimi. Vindecarea aceasta a adus mare uimire în mijlocul oamenilor și a făcut ca vestea, minunilor pe care le-a făcut El să i se ducă în toate împrejurimile cu privire la Domnul Hristos. Toate lucrările cerului, a stărilor de cer, nu pot rămâne ascunse, ci sunt cunoscute în toate împrejurimile, pentru că ele sunt lumină de fulger într-o noapte adâncă. Tot ceea ce este ceresc, luminează pământul. Domnul Iisus Hristos, care trăia viață de cer în trup omenesc, Făcea lucrări cerești și din pricina aceasta i s-a dus vestea peste tot. A fi lumina lumii înseamnă a trăi viață de cer aici, jos pe pământ, adică să ai felul de a fi al cerului în toată ființa ta. Și lumina nu poate rămâne ascunsă în întuneric. Acesta este rostul vieții creștinului pe pământul pe care Dumnezeu l-a așezat să trăiască pentru o vreme. Dacă ai trecut cu adevărat de partea lui Dumnezeu prin credința în Domnul Isus Hristos, El te naște din nou dându-ți viață cerească, prin care apoi să faci lucrări cerești pe pământ. Izgonirea duhurilor necurate, înălțarea numelui lui Dumnezeu peste tot și în tot timpul, trăirea în focul dragostei, toate acestea sunt lucrări cerești pe care trebuie să le faci tu, credinciosile fratele meu. Făcându-le, cu adevărat, nu poți rămâne ascuns pentru că ele sunt lumină. Îndată devii cunoscut. Așa după cum citit versetul, Domnului Iisus a versetul, Domnul Isus îi s-a dus vestea în toate împrejurimile. Cine poartă vestea bună, Evanghelia, aceluia îi se duce vestea în toate împrejurimile. Să nu porți Evanghelia ca să ți se ducă vestea, ci să ți se ducă vestea pentru că porți Evanghelia. Cine umblă după slavă de șartă, nu poartă cu adevărat Evanghelia. El se folosește de Evanghelie, dar Evanghelia nu se poate folosi de el. Am văzut în istoriu Arac, pe care am citit-o deschidere, în legătură cu starețul acela de la mănăstire, am văzut pe acel călugăr care a făcut trei coșuri, s-a folosit de ordinul de dispoziția primită de la stareți, cu scopul de a se lăuda pe sine, deci în interesul lui. Aceștia, tipul acesta de credincioși, nu servesc Evangheliei, ci ei vor să se slujească de Evanghelie pentru promovarea lor, pentru hrănirea omului lor vechi, care dorește după mărire și lucruri pământești. Cine umblă după slavă de șartă, deci nu poartă cu adevărat Evanghelia. Cine înalță pe Dumnezeu, acela va fi înălțat de Dumnezeu și numai cei smeriți îl înalță pe Dumnezeu cu adevărat. Numai când nu te gândești la înălțarea ta, abia atunci înalți cu adevărat pe Dumnezeu și atunci te înalță El pentru ca să se vadă lucrarea harului său în tine, în viața trăită, în mijlocul oamenilor care te înconjoară zi de zi. În versetul următor, la versetul 38, iată ce ni se istorisește în continuare despre Domnul Isus. Citim: După ce a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon era prinsă de friguri mari și l-a rugat pentru ea. Citind acestea, vrem mai întâi să subliniem un gând duhovnicesc pentru noi, credincioși Domnului Isus, ca să avem o înțelegere mai limpede a poziției noastre duhovnicești pe pământ. Așadar, versetul ne spune în primul rând, după ce a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Simon, în întâlmăcire, înseamnă ascultare. Deci, după ce ieși, vorbind din punct de vedere duhovnicesc, din orice sinagogă, adică din duhul sinagogii, din duhul de partidă, de partide religioase, abia apoi intri cu adevărat în ascultare de Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu, Duhul adevărului, care este mai presus de orice Duh, mai presus de sinagogi, adică de partide religioase. După ce a ieșit din sinagogă, spune versetul, Domnul Isus a intrat în casa lui Simon. Domnul Isus nu era legat de un loc anume în misiunea lui pe pământ și nici nu se ferea de locuri, case sau oameni când era vorba de împlinirea lucrării lui. El știa adevărul puternic, anume că nu locul sfințește sau spurcă pe om, ci omul sfințește sau spurcă locul. De aceea intra în și în case particulare, dar să fim atenți, gândul, motivul cu care intra era acesta, propovăduirea Evangheliei prin vorbire și prin fapte, prin minuni. Cu dorința aceasta, intra el în locurile acelea și numai dorința aceasta, a lui căutarea voiei lui Dumnezeu, sfințea locurile în care mergea prin însăși prezența lui. Care este scopul intrării și ieșirii noastre dintr-un anumit loc? Trebuie să știm precis, dacă într-adevăr suntem urmașii Mântuitorului Iisus Hristos, că nu avem altă slujbă pe pământ decât aceea pe care a avut-o El. Să privim la El și să învățăm de la el cum să umblăm și cum să lucrăm. Avem felul lui de a fi în toate împrejurările. După ce a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon era prinsă de friguri și l-au rugat pentru ea. Într-o traducere engleză spune așa, Iisus a băgat de seamă că soacra lui Petru și așa mai departe. A băgat de seamă era obiceiul lui. El băga de seamă la toate, hainele peticitele copiilor, foamea celor care îl ascultau, o văduvă care punea doi bănuți și așa mai departe. Iosif, din Vechiul Testament, când era în închisoare, a băgat de seamă fețele triste ale tovarășilor lui, de citit facerea 40 Unii oameni nu bagă de seamă nimic. Fariseii băgau de seamă numai greșelile pe care le făceau ceilalți și presupusele greșelile ale Domnului Isus. Dar tu, dragul meu, bagi tu de seamă tot ce se petrece în jurul tău? Și cum anume ei seama la tot ce se vede lângă tine? Ne spune cuvântul că Domnul Isus a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon era prinsă de friguri mari și l-au rugat pentru ea. Din acest verset, Vedem că Isus și-a ales apostolii dintre cei căsătoriți. Așa este normal și încă cu mulți copii. Puțin dintre ei au fost necăsătoriți. Poate Ioan care era cel mai tânăr. Încă un lucru se desprinde din acest verset și anume relațiile bune dintre Petru și soacra lui. Vedeți, el a invitat pe Domnul Isus să intre în casa lui tocmai pentru ca să mijlocească în vederea vindecării soacrei. Da, există și alte relații dintre soacre și nurori sau gineri decât cele obișnuite în lumea noastră. Spre exemplu, avem iarăși un exemplu bun, Naomi și Ruth. Ele sunt un exemplu desăvârșit în privința aceasta. Ne spune versetul că ei l-au rugat pentru ea, adică pentru Sacra lui Simon. Este o datorie sfântă din partea noastră? Să ne rugăm și să mijlocim în fața lui Dumnezeu pentru bolnavi și pentru toți frații. Să avem pe inimă lucrarea de mijlocire pentru frați. Acesta este unul din semnele care arată că facem parte din trupul Marelui Mijlocitor, Domnul Isus. Sunt boli și nevoi trupești, dar sunt boli și nevoi duhovnicești de asemenea. Pentru toate trebuie să ne rugăm și să mijlocim în fața Domnului. Frigurile, bolile spirituale, sunt mai primejdioase decât frigurile mari de care suferea soacra lui Petru. Păcatul este cauza tuturor frigurilor spirituale. Numai Mântuitorul nostru Iisus Hristos poate înlătura și cauza și efectul distrugător din viața omului. Oricine vine la el, marele medic, nu va fi scos afară, după cum ne spune și Sfântul Apostol Ioan, în capitolul 6, cu versetul 37. În versetul 39 citim care a fost reacția Domnului Isus, răspunsul la rugăciunea din partea celora cu privire la soacra lui Simon. Citim versetul 39 din Luca 4. El s-a plecat spre ea, a certat frigurile și au lăsat-o frigurile ia s-a sculat, îndată și a început să slujească. Iată, Daci, de ce ordinea în care a lucrat Domnul Isus. El s-a plecat. Cine ar putea cuprinde acest cuvânt în toată mărăția lui veșnică? El, Mântuitorul, Creatorul Cerului și al Pământului, Creatorul Omului, s-a plecat. Nimeni... Nici oameni, nici îngeri nu pot cuprinde măreția acestui adevăr, acestei atitudini a Domnului Isus, care din dragoste pentru noi s-a smerit, s-a plecat. Cine ar fi putut să se suie până la Dumnezeu dacă El nu s-ar fi plecat până la noi? Nimeni! Cine ar fi fost în stare să deschidă ușa temniței păcatului și a morții, dacă în dragostea lui nu s-ar fi plecat Dumnezeu prin Domnul Isus, o deschidă, nimeni, nimeni. Viața și lumina, harul și adevărul, dragostea și fericirea n-ar fi ajuns pe pământ dacă Dumnezeu, prin preubitul Său Fiul Isus Hristos, nu s-ar fi plecat spre noi. Și orice dar bun care vine pe pământ este urmarea faptului că Dumnezeu S-a plecat prin Domnul Hristos spre noi. Mântuirea este rodul a plecării lui Dumnezeu spre noi, păcătoșii, prin întruparea Fiului Său, Isus Hristos. Veșnicia fericită ne este asigurată datorită faptului că Dumnezeu s-a plecat spre noi. Da, El s-a plecat. Și câte nu s-ar mai putea spune despre această mare faptă a lui Dumnezeu făcută nouă oamenilor. Toate bucuriile și biruințele zilnice în viața noastră de credincioși a lui Dumnezeu se datoresc plecării lui spre noi. El s-a plecat spre noi. Noi ne putem înălța pe scara în Dumnezeirii, pentru că Dumnezeu mai întâi s-a plecat, s-a coborât pe scara în până în fundul prăpastiei unde eram noi căzuți. Slavă, slavă veșnică celui care în marea lui îndurare s-a aplecat spre noi. Atunci îi semănăm Domnul Iisus cu adevărat când și noi ne aplecăm în toate privințele ca El. Ne plecăm în smerenie, în dragoste, în milă față de semeni, în purtarea crucii, cu îndelungă răbdare ne plecăm în ascultare față de Dumnezeu până la moarte. Domnul Iisus, deci, s-a plecat spre soacra lui Simon, a certat frigurile și au lăsat-o. În friguri sau în dosul frigurilor era amestecat și diavolul. Vorba aceasta a certat, numai așa poate fi înțelesă. După cum frigurile scutură pe om, tot așa păcatul îl scutură Sufletește, îi scutură cugetul, sufletul și inima. Este un lucru cunoscut că frigurile, acum te fac să tremuri de nu te mai poți încălzi, acum te fac să ai fierbințele așa de mari că nu mai poți suferi nimic pe tine. Așa sunt mulți oameni. Acum ai vezi că se înflăcărează pentru Evanghelie și acum peste o clipă ai vezi că se răcesc de tot. Înflăcărarea lor bucură pe orice credincios, o cotind că aceasta este lucrarea Duhului Sfânt în el. Când însă îi văd mai târziu reci și nepăsători, atunci pricep că n-a fost decât un foc de paie care repede s-a repede s-a aprins și repede s-a stins. Trist? Foarte trist. Nu cumva și starea ta, dragul meu, este aceasta? Domnul Iisus este același. El poate să te scape, la fel ca și pe soacra lui Petru, dacă îți îndrept cu credință privirile spre El. Trecerea bruscă de la o stare la alta este semnul că tu nu te-ai stabilit cu adevărat în lăuntrul tău, adică nu te-ai predat cu adevărat și total Domnului Isus, singurul care îți poate da echilibrul sufletului. Citim deci că Domnul Isus s-a plecat spre ea, a acceptat frigurile și au lăsat-o frigurile. După aceea vedem că ea s-a sculat îndată și a început să slujească. Domnul Iisus a plecat spre soacra lui Petru, a certat frigurile care o chinuiau și ele au lăsat-o. Când chemi cu adevărat pe Domnul Iisus în casa ta sau în inima ta, să știi că el se pleacă spre toate nevoile tale, nevoi care te împiedică să-i slujești și el le alungă. După ce soacra lui Petru a fost izbăvită de puterile vrăjmașului, fregurile, deci după aceea s-a sculat îndată și a început să slujească Domnul Isus, care o izbăvise și celor care îl însoțeau. Unul din semnele că tu, dragul meu, ești izbăvit de Mântuitorul Isus, este faptul că îi slujești tot timpul cu bucurie. Nepăsarea... Și nerecunoștința nu pot să trăiască într-o inimă răscumpărată și aprinsă cu flacăra cerească de Domnul Isus. Creștinul adevărat este focul lui Dumnezeu pe pământ, adică arde necurmat în slujba lui. Și dacă nu este foc, nu-i creștin. Focul, cât e foc, nu face pauză în lucrarea lui. El nu se oprește din lucrare, arde neîntrerupt. În versetul următor, la versetul 40 de la Evanghelia după Luca, citim în continuare despre activitatea Domnului Sus, așa după cum Duhul Spune a așternut-o pe paginile Sfintei Scrituri spre folosul nostru. Citim deci versetul. La asfințitul soarelui, toți cei ce aveau bolnavi atinși de felurite boale îi aduceau la el. El își punea mâinile peste fiecare din ei și îi vindeca. Iubiți ascultători, trebuie să observăm bine că numai cei care veneau la Domnul Isus primeau daruri din partea lui, ca vindecare de boli, izbăvire de draci, iertare de păcate și luminarea minții prin Evanghelie. Dar aceia care nu se mișcau din locul unde erau, rămâneau în boala păcatul și întunericul nerecunoașterilor. Tot așa stau lucrurile și astăzi. Dacă vrei să ai cu adevărat un folos din partea Mântuitorului Iisus Hristos, trebuie să vii la El, să ieși din vechiul tău loc și să te apropii cu credință și pocăință de El, căci atunci vei fi vindecat, iertat și luminat. Încă ceva. Bolnavii care erau aduși la Domnul Isus nu se vindecau decât în clipa când el se atingea de fiecare din ei. Versetul ne arată, își punea mâinile peste fiecare din ei și îi vindeca. Înțelegem de aici că întâlnirea personală, strict personală cu Mântuitorul, prin credință și pocăință, aduce mântuirea, nașterea din nou și lumina unei stări nebănuite. La Sfințitul Soarelui, toți cei ce aveau bolnavi îi aduceau la El. Vezi, când nu mai ești împiedicat de lucrurile și lucrările din jur, când uiți de cele pământești, lăsându-le acoperite din întunericul nopții, la Sfințitul Soarelui, deci vii cu adevărat la Isus și El îți face bine. De aceea trebuie să ai în sensul acesta un asfințit de soare permanent, adică să uiți, de preocupările pământești în afară de îndatoririle legitime ale vieții și să te apropii mereu, mereu de El. Cum este El capul, așa trebuie să fim și noi, trupul Său. Ne arată versetul că El își punea mâinile peste fiecare din ei și îi vindeca. Mâinile Domnului Isus, picioarele Lui, cuvântul Lui, tot ce ținea de El era plin de putere și mângâiere cerească. Unde punea el mâinile, rămânea în urmă vindecare și alinare. Dar în urma mâinilor noastre, dar în urma cuvântului, dar în urma umletului nostru, oare ce rămâne? În versetul 41, iată ce se întâmpla cu cei care veneau la el. Citim. Din mulți ieșeau și dragi care strigau și ziceau. Tu ești Hristosul, fiului Dumnezeu! Dar el îi mustra și nu îi lăsa să vorbească pentru că știau că el este Hristosul. Putem să înțelegem de aici că Domnul Isus nu este bucuros de mărturisirea dracilor, chiar dacă ei cu gura spun adevărul despre el. Nici atunci nu s-a bucurat și nici astăzi Domnul Isus nu se bucură de o asemenea mărturisire. Adevărata mărturisire care bucură inima Mântuitorului nostru și care aduce folos real sufletelor, este atunci când ceea ce spune gura, trăiește și viața. Acela care nu este născut din nou, chiar dacă știe mai bine litera Sfintei Scripturi și o spune altora, nu e plăcut lui Dumnezeu. Pe când cel care este născut din nou, chiar dacă nu are o cunoaștere precisă a literii Scripturii și face o mărturisire mai stângace cu gura, dar din toată inima, bucură pe Dumnezeu. Dumnezeu se uită la starea inimii, nu la vorbele meșteșugite alcătuite, se uită dacă tu, mărturisitorule, ești trecut 100% de partea lui, dacă ești de aceeași fire cu el și în felul acesta îți primește slujba. Dacă ai fire de drac, dacă ai fire luciferică, adică dorință după lucrurile pământești și după mărire, și dacă nu te gândești să ți-o schimbi, oricât de iscusit ai vorbi, oricât de frumos ai cânta și oricât de multe osteni ai osteni pe ogorul Evangheliei, Dumnezeu nu te primește. Trecerea totală de partea lui Dumnezeu prin credință și pocăință îți dă dreptul de copil al său și apoi de slujitor în lucrarea cea mare a Harului. Nașterea din nou, primită prin credință în Domnul Isus, te izbăvește de firea veche luciferică și îți dă firea lui Dumnezeu, care simte pentru Dumnezeu și îi place să se supună lui. Într-adevăr, poți face minuni, poți proroci și poți scoate dragi, fără să fii născut din nou, dar Dumnezeu privește cu scârbă acest lucru. De citit, Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetele 21-22. Domnul Isus se bucură cu adevărat atunci când vede că dracii ies din om, nu când sunt înăuntru și fac mărturisiri cum că El este Hristosul. De Duhul de drac e bine să te scapi cât mai repede și să nu stai la discuție cu El din Scriptură. Mântuitorul nostru ne învață limpede cum să ne purtăm față de toate ființele. Să fim culoarea aminte la El. Amin. Iubiți ascultători, Domnul să ne ajute pe toți să ne lăsăm eliberați de dracii din noi și apoi să lucrăm și la scoaterea dracilor din cei din jurul nostru. Încheiem aici programul le 064 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.